iki naonyesha kuwa kufurisha na ukitia mashaka na we ni kafiri ukiyasaidisha madhebi yao na wewe ni kafiri nini maana yake na hapa ndipo panapoonekana umuhimu wa kusoma kuyaelewa mambo kwa kina kwa hiyo tega vizuri upate kuelewa mafuhumi ya kitenguizi hiki au jambo hili ambalo Sheikh katika kitabu chake ameliorodhesha katika vitu vinavyotengua Uislamu wa mtu. Hapa anaposema man lam yukaffiri musli al muslim al Maanake anamzungumzia Muislamu ambaye umethibiti Uislamu wake kwa dalili anatakiwa aitakidi kwamba washirikina sawa. Haulai lai kufar kwa hiyo man lam yukaththiri al mushrikina man lam kufrahum tumeelewa sasa yule ambaye hakuitakidi kwamba hawa wamekufuru sisi wajibu wetu tunatakiwa tuamini sio tu kwa maneno ya mtu kwa mujibu wa Qur'an ushirikina ile shirki kubwa inayomtoa mtu katika uislamu inamfanya awe kafiri na ndiyo maana anapotubu lazima ashahidilie upya rudi katika uislamu tumeelewana mtu alikuwa anafanya matendo ya shirki kubwa au anaitakidi shirki na sisi huko nyuma tumesoma tofauti ya shirki kubwa na shirki ndogo na tumepata mifano ya ushirikina mkubwa wa mtu katika Uislamu. Bali katika kitenguzi namba moja alichokitaja katika vitu vinatengua Uislamu wa mtu ashirku fi ibadati Allah kumshirikisha Allah katika ibada. Kisha tukasema shirki wanaowachuona wakaigewa katika vipengele viwili shirki kubwa na shirki ndogo. Na katika tofauti za shirki kubwa na shirki ndogo kwamba shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu inabatilisha matendo yake yote. Akiwa hivyo, kinakuja kitenguzi namba 3 kwamba mtu Muislamu ambaye hakuitakidi juu ya ukafiri wa washirikina. Tunaposema al-mushrikin alladhina ya'buduna ma'a Allahi ghayrahu ni wale ambao pamoja na kumwabudu Allah wana vingine wanavyoviabudu. Inaweza kuwa ni majini, inaweza ikawa ni mawe, inaweza ikawa ni masanamu, inaweza ikawa ni makaburi, inaweza ikawa ni msalaba, inaweza ikawa ni mtume, inaweza ikawa vyenye kuabudiwa. Sawa. Mana kimtu anaweza kashtuka hata wale wanaomwabudu Yesu Isa mwana wa Maryam kadhia nisikilize vizuri hapo upate kuelewa kadhia sio nani anaabudiwa kadhia ni ruhuse ya kuabudu chochote chenye kuabudiwa ipo Hata kama mtu akaamua kumwabudu mtume je Muhammad tunasema ni kafiri ni mshirikina kwa nini mtume haabudiwi Na dalili ziko nyingi kede, kede katika Qur'ani nitakupa dalili moja ya kwanza katika suratul Maida aya nambari sita, suratul Maida Allah anasema hivi Wa idh qala Allahu ya Isa bna Maryam A anta qult lin nasi takhudhuni wa ummi ila haynin min dunillah Allah atamuuliza nabi Isa siku ya kiyama Na pale Allah atakapomuuliza Isa mwana wa Maryam amwambie a anta qult lin Hivi wewe ndio uliwaambia watu manake watu ofwasi, wako huko duniani Itakhidhuni wa ummi ya ilahaini min duni la Nifanyeni mimi na mama yangu tuwe ni waungu wawili kinyume na Allah ndivyo ulivyowaambia watu? Qala subhanak. Yeye atakanusha na kusema umetakasika Mola wangu na chochote kinachoabudiwa pamoja na wewe. Umetakasika Mola wangu na kustaiiki kuabudiwa na kingine chochote pamoja na wewe. Sawa. Kwa hiyo kumbe kile kiinachoabudiwa kinyume na Allah huwa hao wenye kukiabudu wamekifanya kuwa ni Mungu hata kama ni mtume. Lakini Allah Jalla waala, amethibitisha wenye itikadi hiyo ya kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu au ni mtoto wa Mungu amethibitisha kwamba ni makafiri. Qurani inasema waziwazi katika surati al aya ya 17 Laqad kaffara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih Maryam Laqad kwa hakika wamekufuru Akina nani alladhina qalu wale waliosema kutokana na itikadi yao wakasemaje inna Allaha huwa al ibni Maryam kwamba Allah ni Masihi mwana wa Maryam. Kwa hiyo sisi waislamu kwa itikadi ya Kiislamu tunaitakidi mallam yukaffir haula fahuwa kafir. Asiye itakidi juu ya ukafiri wa watu wenye akida hii huyu naye amekufuru. Ndiyo ma angalieni ibara iko vizuri sana malla miukaffiri al au shaka fi kufrihim au sahha madhhabahum vipengele vingapi moja watakiwa uitakidi pasina mashaka na usisahihishe madhehebu zao ukasema ziko sawa kwa mfano ona cho ono mfano wanasema kamani yaqulu kama baadhi ya watu wanaosema innal yahuda wan nasara ala dinin sahih kuna waislamu wanasema unajua dini sahihi hapa mimi naona dini sahihi ni tatu tu dini sahihi ni tatu tu ni uislamu na ukristu na uyahudi Hizi ndio dini sahihi. Haya maneno akiyasema muislamu. na akawa naamini hivyo, yanasemwa kutoka ndani ya moyo wake, huyo amekufuru. Anatakiwa atoe shahada upya. Sisi tunaelewana. Sisi waislam kwa mujibu wa Qur'ani Tunaamini dini ya hakti mbele ya Allah ni Uislamu. Achilia mbali masuala pengine ya, ya kikatiba za watu kwamba watu wana uhuru wa kuabudu wanavyotaka ndio. Lakini ni haki? Ha, sio haki. Sawa. Lakad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al bnu Maryam kwa hakika wamekufuru wale walioyakidi kwamba masihi mwana wa Maryam ndiye Allah Kwa hiyo hakuna tofauti ya mwenye kuabudu sanamu na mwenye kuabudu pango na mwenye kuabudu jiwe na yule anemu wabudu Isa mwana wa Maryam wote ni washirikina wamekufuru akasema au shakka fi kufrihim au akatilia mashaka mtu juu ya ukafiri wao kwa sababu kutilia mashaka katika haki tafsiri yake ni kuamini ni kukadhibisha sawa ukisema kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiona ni sawa kila mmoja ana haki ya kuamini anachoona ni sawa hatusemi hii ni sawa mbele ya Allah ni sawa ya kikatiba za watu walizoziweka sio sawa kwa Allah lakini kwa Allah inna dinu inda Allah alislam wamanyabtaghi ghayra alislam dinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin kwa hiyo usawa huu Usije ukampa mtu mamlaka ya kuzungumza akasema dini zote ni sawa mbele ya nani? Mbele ya Allah la. Kila mmoja ana haki ya kuabudu anachokiona ni sawa akiamua abudu jiwe akiamua abudu mti akiamua ni sawa kwa nani? Kwa mtazamo wa kibinadamu. Lakini kwa Allah sio sawa. Haki ya kuabudiwa ni ya Allah peke yake. Pasina kushirikishwa na chochote. Kwa hiyo aliposema au shakka fi kufrihim au mtu akawa na mashaka mashaka yenyewe kwamba huenda huenda na wa, huenda manaswara wakawa katika haki huwezi jua huwezi jua labda na mayahudi wanaweza kuwa katika haki wewe umejuaje bwana ikiwa mtu ana akida hii nito alichokifunga kwenye moyo wake ndio ya maneno anayozungumza au shakka fi kufrihim kafara auصحح madhahabahum. au mtu akasema manaswara nao wako katika dini sahihi akasahihisha madhehebu zao au akasema kuna maneno yanasikika kwamba sisi bana wote tunamkusudia huyo huyo tu mmoja je, mnaweza mkaabudu kupitia Uislamu au nao wakaabudu kupitia ukiristu, au wakaabudu kupitia upagani au wakaabudu kupitia Uyahudi Mwisho wa sikuote tunamwabudu Mungu wewe mmoja, si kweli. Hii ni talbisi. Ni maneno ya propaganda. Yaani mtu akasema inawezekana una swara ni dini sahi kwa mtazamo wao na Uyahudi ni dini sahi kwa mtazamo wao kama ambavyo Uislamu ni dini sahihi kwa mtazamo wa Waislamu, si kweli. Haya ni maneno baatil. Haya ni maneno batil. Na mtu akiyasema maneno haya ni Muislamu hajaelewa uhakika wa dini ya Uislamu. Isipokuwa wanawachuoni wanasema hivi Ukristu ilikuwa ni dini sahihi unaswara ilikuwa ni dini sahihi wakati ule wa Nabii Isa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu salama. Sheria zile kwa alizoku, alizokuja nazo waliofuata sheria zile walikuwa katika dini ya haki. Uyahudi nao ilikuwa dini sahihi. Walioifuata kwa mujibu wa Taurat aliyoteremshiwa binani, Musa alaihi salatu wassalam Wakafata yale maelekezo walikuwa katika dini sahihi. Baada ya ujio wa Qur'ani watu wote duniani wanawajibu wa kumfuata mtume Muhammad Salam na sheria alizokuja nazo Baada ya Uislamu baada ya Quran hakuna kitabu ambacho kinatakiwa kufuatwa tofauti na Qurani Hakuna Tuko pamoja Kwa mnasaba huu kuna jambo moja ni muhimu kulisema kwenye kitenguzi hiki kuna dawa batila. inaendelea duniani sasa hivi Nimtazamo unatengenezwa na kuwaaminisha watu yani kuna juhudi zinafanyika duniani za kutengeneza dini mseto Wehdatul adyan umoja wa kidini. Ifikra kwamba tuvumiliane kwenye itikadi zetu. Kila mmoja amvumilie mwenzie kwenye itikadi yake. Hii misamiati na misemo na nadharia hii haihalalishi batil ikawa ni haki. Batil tabaki kuwa ni batil kuvumiliana pengine kama itakuwa inakusudiwa kwamba hatutoshambuliana hatutotukanana tunasema hii ni haki kwa sababu sisi dini yetu imetuzuia sawa dini yetu imetuamrisha kubainisha haki na kulingania katika dini ya Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan tujadiliane nao wale ambao hawajaiona haki kwa namna iliyokuwa nzuri kwa kuwasimamishia hoja na kuwapa dalili sio kwa kuwatukana bali uislamu sisi umetuzuia kuwatukana wale ambao wanaabudu visivyokuwa vya haki tusiwatukanie waungu wao wasija wakamtukana Mola wetu wa haki wala tasubul ladina yaduna min dunilla fayasubulla hadwan bighairi ilmin msiwatukane waungu wale ambao wanaabudiwa pasina kuwa na haki ili hao wanaowaabudia waungu wao wasije wakamtukana Mola wenu wa haki kwa uadui kwa kulipiza kwa hiyo utaona ni kiasi gani dini ya Uislamu inaheshimu fikra za watu mitazamo ya watu lakini kuheshimu huku haimaanishi ni itiraf ni kukubali kwamba ni haki la si haki ni batil sasa huu mseto unaotengenezwa sasa hivi duniani na watu kuaminishwa hivyo kwamba pengine ndiyo itaonekana watu wamestaarabika wakati fulani waislamu waende kanisani eh, kashirikiane huko kwenye ibada kwamba na siku nyingine na wao watakuja msikitini ili jambo au fikra hii haikuanza leo ni ya zamani Ukisoma sira utagundua ni ya zamani. Makuraishi wa maka walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia na fikra hii kwamba itapunguza uadui. Unajua wewe Muhammad tatizo wa mungu wako sisi hatumjui. Umekuja na jambo geni ni jipya kwenye jamii. Limekutenganisha na ndugu zako, limekutengenezea uadui sasa unaonaje. Ungane na sisi kwa kipindi fulani kwenye ibada zetu uje ushirikiane na sisi uone tunavyofanya ukae alafu baadaye baada ya muda fulani na si tutaungana na wewe kwenye ibada yako ya uyo Mungu wako mpya tusiemjua haonekani, tushirikiane na wewe alafu baadaye tutapima wapi kuna maslahi sote kwa pamoja tuelekee huko haya mawazo Allah ali yakanusha pale pale kateremka suratul ikhlas ambao ni suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum wa liya din lakini fikra hii imerudi tena sasa hivi duniani kwa lugha nyingine. Umoja, mshikamano, dini mbalimbali, mbali, mapenzi, sijui nini. Kuna lugha nyingi zinatumika. Lengo hii fikra ni kutaka kuvunja akida wala walbara. Ndiyo lengo la hii fikra. Ya yani ufike pahala uhisi hata mshirikina naye yuko kwenye akida ya sawa tu. Hapana. Uislamu hauko hivyo. Na mimi kuamini kwamba we ni mshirikina wewe ni kafiri sio tafsiri yake ni uadui. Mimi sina uadui. Lakini akida yangu inaniambia akida yako ni batil. Sawa, sawa. Kwa hiyo hii daawa tuwe makini nayo ya kuwalingania watu katika wahdatul adyan athalatha umoja wa dini hizi tatu ambazo zawaitwa ndio dini kongwe Uislamu, Yahudi na Unasara na kusema kwamba hizi ndio dini ambazo ni sahihi. Na kwamba mtu hana taabu akiamua kuwa Myaudi au Mnaswara yuko sawa hii ni dawa batila mslam mwenye kujitambua hawezi kukubaliana na hii fikra kufanya hivyo ni kumkadhibisha allah na mtume wake yani kuikubali hii fikra ni kumkadhibisha allah na mtume swalla salam nimekusomeeni aya katika surati almaida aya ya 17 kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih bnu maryam allah amewaita makafiri wanaoamini kwamba masihi mwana wa mariam ni nani ni mungu aya ya tatu pia laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha allah anasema wamekufuru wanaoitakidi na kuamini inna allaha thalithu thalatha kwamba allah yupo katika utatu Aqida ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho ni aqida ya Naswara na ni aqida sisi Waislamu tunasema ni aqida ya ushirikina. Kadhalika katika surati al-Baqara aya ya 61 Allah Jalla waala akasema "Dhalika bi annahum" Hapa naozungumzia mayahudi. Kanu yakfuruna bi ayati Allah. ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بقره 89 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين هيني قران ndivo inavosema wewe muislamu unawezaaje kusema nje ya no hizi aya mkazi kwa umakini mziangalie Al-Maida 17 almaida maida 73 albaqara 61 kadhalika albaqara baqara 89 Ziko wazi wazi. Sisi too Islam tunaamini kwamba da'wa aliyo nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni risala ya ulimwengu mzima kwa hiyo aliposema au suhha madhhabahum ukisahihisha akida zao na madhebu zao maana yake unakuwa umekanusha kwamba utume wa mtume Muhammad sio wa ulimwengu mzima utakuwa unaingia katika fikra walionao kwamba Muhammad alikuwa mtume wa Waarabu kwa hiyo Isa na Musa walikuwa ni WaYahudi wa na risala yao inaendelea Muhammad alikuwa ni Waarabu risala yake inaendelea kwa hiyo dini zote ni sawa kitu ambacho sio sawa fa man lam yu'min bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam watadayyana bidin ghairil islami fahuwa kafir kila yeyote ambaye hakumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akashika dini isiyo kuwa uislamu huyu anakuwa ni kafiri siku moja nilisema neno hili kafiri Sijui kwa nini ni neno gumu sana hata kafiri wenyewe pia wapendi kuitwa kafiri. Yaani munanita kafiri. Kwani kafiri nini maana yake? Ukimwita <laughs> wewe ni mpingaji kidogo ina, ina saundi vizuri nzuri. Ndio kafiri hivyo hivo. Kafara yakfuru kafir amekanusha mkanushaji mpingaji Amepinga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amekwenda kinyume na amrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kafiri. Kwa hiyo waislam wanatakiwa kuwa makini na hizi dawa ambazo zinalenga kuacha waislam ni wenye majina ya Kiislam lakini akida yao hawaijui. Hawajui yele anayeweza yakatoa katika Uislamu kwa vigezo mbalimbali mbali ambavyo vinazungumzwa. Manaswara wao wanaitakidiwa wamekufuru kwa nini? Kwa sababu walimuabudu Masihi na mama yake. Sawa. Wakadai kwamba Masihi mwana wa Maryam naye ana nafasi ya kuwa Mungu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili manaswara wanaitwa makafiri wamekufuru kwa sababu ya kumkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kila asiemuamini Muhammad ni kafiri. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini mwanzo walikuwa kwenye msimamo wa sawa wa kumfuata Isa mwana wa mariam kama mtume walipomweka kwenye daraja ya ungu hapo wakapotea walipofuatisha tatizo lingine la kumkadhibisha mtume Muhammad Salam ikawa ndio wamepotea zaidi na walimjua kama ni mtume kwa sababu Qur'ani inasema hivyo alladhina atainahumul kitaba yaarifuna hu kama yaarifuna abnaahum wale tuliyoteremshia kitabu mayahudi na manasara yaarifuna huu wanamjua vizuri mtume kama ya arifuna abena, ahum. kama wanavyojua watoto wao kwa nini wanamjua ametajwa kwenye vitabu vyao wanamjua kwa hiyo walimkataa kwa kiburi tu na jeuri sio kwamba hawajui mayahudi wao walimpinga mtume na kumfanyia adui kwa sababu ya hasada tu hasada min indi anfusihim kwa nini awe ni mwarabu wani nyindom mnapanga awe nani Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ndo anajua nani awe ndiyo mtume wake Sawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba yeyote ambaye hatomuamini na akafa katika hali hiyo ya kutomuamini mtume anakufa hali ya kuwa ni kafiri. Kasema hivyo Mtume sallallahu wa wasallam. Na akifa katika hali hiyo fahuwa finnar. Huyo anakuwa ni mtu wa motoni. Katika hadithi Mtume alaihi salatu wasallam anasema walladhi nafsi biyadihi nafsu muhammadin biyadihi. Na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake hadithi inapatikana katika sahihi Muslim ni hadithi nambari moja na na tatu. Anaisimlia sahaba anaitwa Abu Huraira hadithi ya Abu Huraira katika sahihi Muslim namba ya hadithi moja na na hamsini tatu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema walladhi nafsu Muhammad biyadihi na apa kwa yule ambaye Nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake ehe la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma hakuna yeyote katika umma huu atasikia habari zangu Yahudiyun wala nasraniyun. tena mtu mwenyewe awe ni myahudi au ni mnasara thumma yamutu wala yamun wa billaadhi ursiltu bihi kisha akafa pasina kuyaamini nilio nayo illa kana min ashabi nar isipokuwa mtu huyu atakuwa ni mtu wa motoni haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameanza kwa kiapo na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake yani nani Allah hakuna yeyote atakayesikia taarifa zangu katika umma huu yani umma wa mwisho awe ni miahudi au ni Mnaswara kisha akafa pasina kuyaamini niliyokuja nayo isipokuwa huyu atakuwa ni mtu wa motoni kwa hiyo kitenguuzi hiki cha tatu kinafungamana na maana ya la ilaha illa Allah la maabuda bihaqqin illa Allah hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Maelezo niliyotoa yamueleweka. Kwa hiyo narudia. Kukitaja kitenguzi hicho cha tatu katika vitenguzi vya Uislamu man lam yukaffir al Hatusemi asiye wakufurisha. asiye itakidi ukafiri wao. Sawa kwa sababu sio kazi yako yani usitoke hapo ukaenda na red card ikawa kila unamwona we ni mshirikina wewe ni kafiri sio kazi yako ila sisi tunaamini kwenye karari ya nafsi zetu kwamba asiyemuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa hadithi lakini mayahudi na manaswara kwa mujibu wa Qur'an kwamba hawa ni makafiri kwa mujibu wa nini wa Qur'an na hadithi za mtume swalla kwa hiyo man lam yukaffiri au shakka fi kufurihim, au akatilia mashaka unajua wanaweza kuwa makafiri au sio makafiri uwezi jua labda wakawa katika dini ya sawa uwezi jua Mungu labda ataikubali ata, imani yao vitu kama hivyo kama yanavyosemwa maneno yale yareje reja, reja unakuta mtu ni tari kuswala alafu naye anasema anajiaminisha yana anajipa hope na matumaini uwezi jua unaweza kashangaa sisi ndo tunaingia peponi nyenye kuswali wa muendi peponi <laughs> hii pepo ya tayari kuswala iko wapi hii sio ile janna aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala unajua nyinyi mnaoswali sana nyinyi naona zmekajikuta mnaingia motoni alafu sisi hao tunaenda peponi Sasa huu ni mtazamo wako na ni akili yako ndivyo ilivyokutuma lakini Allah na utaratibu wake ametutengenezea mfumo wa nguzo tano za Uislamu kwanza shahada uiielewe hiyo shahada na ishaada ina muktadha Kuna mambo yanayoithibitisha hiyo shahada kisha shahada yako ikisimama sawa sawa nguzo ya pili uswali swala tano kwa utaratibu alioweka Allah Ndiyo upate kuingia peponi wao nasema unaweza tu ukaingia peponi hata kama hujaswali. Kwa nini? Kwa sababu umemwona anayeswali ana baadhi ya madhambi. Huyo anayefanya madhambi na anaswali, kuna siku swala yake itamkataza. we huna hata huo mtaji wa swala, nini kitakuzuia kuswali? Kama wanavyosema baada ya ukafiri hakuna dhambi kubwa inashinda hapo. Ndiyo maana kafiri anaweza akafanya chochote kwa sababu laisa ba'dal kufri dhambun, Yaani hakuna dhambi kubwa unayoiegopea baada ukafiri. Ipi? Haipo. Kwa hiyo au shakka fi kufrihim au mtu akatilia mashaka juu ya ukafiri wao au sahha madhhabahum au akaiona aqida yao ni sahihi ukasema hii ni sawa na hii ni sawa Hakuna sawa mbili, haki ni moja tu. Al-haq wahidun la yatajazza. Haki ni moja tu haigawiki. Kama ambavyo kwa Allah Jalla wa Ala nyumba ni mbili tu. Imma al wa imma an-nar iyazan billah. Kwayo waislamu yatakikana waijue akida hii. haya mambo waislamu yatakiwa wayajue katika zama hizi za urejareja mwingi na, kupam, na, ku, na kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa watu wengi wanaingia kwenye balaa hili na hasa viongozi Allah atustiri na awastiri wao pia kwa sababu kuna ile kutaka kuwaridhisha watu. Unajua hapa sasa itaonekanaaje? Nitaonekana mbaguzi. Unajua sasa itakuwaje, Sasa itakuwaje vipi? We ni Muislam au una ngapi tuambie? Ichunge akida yako. Kuna vitu ambavyo wanasema la takbalu lmusawama, la takbalu tanazulat. Yaani vitu hivi havikubali mjadala kubagain la kwenye akida hakutakuwa habari ya kubagain sawa ni moja kujumlisha moja sawa, sawa na mbili haiwezi kuwa nyingine Hii ndio akida yangu huu ndio msimamo wangu naamini katika hili basi lakini pia kwenye masuala ya akida usiseme mbona fulani anafanya Achana na fulani kafanya kwa mujibu wa dalili la usifanye siku zote hu anapenda kuambia nirudie tena katika maisha haya hakuna kitu kizuri kinamweka mtu huru kama kujipambanua ni muhimu sana sana katika maisha ya muislamu jipambanue Utasalimika na mambo mengi akijipambanua. Lakini pia hii kanuni <coughs> hii kanuni ambayo <coughs> ni muhimu sana pia tuijue kwamba kuwaridhisha watu wanadamu ni lengo lisilofikiwa. Lakini kumridhisha Allah ni lengo linafikiwa na ni lengo linatakiwa na ni lengo lisiloachwa. lakini waman asdaku min allahi qila ni nani anaweza kuwa mkweli zaidi wa maneno kuliko Allah Allah anasema walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum hapo watakuridhia hawawi saa hawawi radhi na wewe wayahudi wala maswara mpaka ukifuata mila zao sasa ukitaka kuwaridhisha ingia kwenye mila zao hapo utawaridisha. Lakini pia Allah anasema waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan wanatamani mno nyinyi mkufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa. Sasa tunapojadili baadhi ya mambo tunasema ndio haya ya kijamii tunakwenda sawa ni maslahi katika dunia yetu mambo yetu ya kidunia sawa inapokuja swala la kiakida lazima kuwe na fasil kwamba hapa kwa kweli hii hapana hapa umeugusa imani yangu lakini ikifikia wakati umekaa katika majilisi ambayo dini inatukanwa inafanyiwa istihiza watu wanashangilia pengine wanapiga makofi na we upo tu pale umeenda kinyume Sawa Allah anasema katika Qur'an <coughs> waqad nazzala 'alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayatul lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi Allah meteremsha malaikaizo katika Quran kwamba mtakaposikia aya zake Allah zinakufuriwa yani wewe umekaa pale watu wanamkufuru Allah na yustehezaa biha na zinafanywa mzaha na dhihaka Allah anasema we ambaye ni muumini falata taqudu maahum. sikia na watu sampuli hiyo innakum idhan mithluhum hukumu ya Allah kwa wakati huo wewe na wao mko sawa ukumia ni hii moja ndio nasema masala ya akida yanatakiwa yachungwe watu waijue akida yao waisimamie waiheshimu na ni jambo la kawaida zuri tu wala halina ugomvi na mtu isipokuwa litakuwa gumu kwa wewe ambaye utaona kama vile kuna maslahi yako fulani yatapotea utaonekana labda ni mdini hivi basi utapambania kuwaridhisha watu na uonekane wewe yani uko flexible lakini katika masala ya dini na akida hayako hivyo tunaweza tukashirikiana tukafanya biashara pamoja tukafanya miamala pamoja tukakaa pamoja kujadili baadhi ya mambo ambayo na maslahi yetu ya, dini, ya dunia yetu lakini yakifika mambo ya imani na akida hapa lazima ijulikane la kumdinukum waliadi Kwa hiyo kitenguzi hiki cha tatu kwa muhtasari sana hizi ndiyo habari zake ambazo nilitamani mzielewe hivyo